Bismillah, Rahman, Rahim, Elhamdulillahi, Rabbil Alemin, As-salatu, As-salamu ala Rasullu Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi, e gjemërin, të ndërhuar, As-salamu alaikum, po të komi edhe sot në këtë muajtë bëkuar të Ramazanit, me këtë meditim të surës El-Nbija. Isau dhë dhima dhe të që nëndihmujnë me këptu më drejtë këtë surë dhe në përgjësi ajahet e Kur'anit. Ne vim Allahu xhalla wala tash me fillon te flet per pejgamberet, pikrisht per ata qe ne emert tyre u emërtua kjo sure. Ne kem dhan se pejgamberta Allahu xhalla wala permanden ne te gjitha asuret e Kur'anit godit, ose me emra, ose me titull te pejgamberet. Ve zakoneisht per malja pejgamberat bëd portreguar per pjekën e pejgamberve, per udhimin e njerëzve do të të thyrën e tyre në qëfar ata kanë thyrër, dhe pas taj komplikime që janë shkaktuar, si pasoj e refuzimit e popove të tyre, thyrës e pejgamberve. Edhe në surën e limbia, kështu përmanë e pejgamberet, do të të përmanën në qëka kanë thyrë ata, se ata kanë thyrë në adhurimin e një zotit vetëm, që ati mos i bëtë shok në adhurim. Dhe që thështu të përmanën edhe reagimet e përmanë, popove dhe tyre. Mirë po, diqka më e veqen të këtësurë është kërë se kemi të sekë se allogja leora këtu edhe përmend njësa aspektet të adorimit të pejgamberve, të përkushtimit të tyrë dhe allogja leora, me një fjalë të asoj pjese që ka qenë vëndimtare për vazhdimësin e, e pejgamber në rrug në allogja të barë këtada. Dhe vëshmëria përkushtimi, nështimin dhe allogja dhe gjallu e kështë të mërodhë. Përgambin një parë që Allah fletë përten në surën e lëmbja është Musa, Alisëm dhe Harunit. Allah në gjallohë përta dhe të dhëtë, o lekat atena Musa vë Harunin furkana, o dhëjaën vë dhikëran një lëmë të të qi. Ne Musa vë dhe Harunit i adham furkanin, dritë dhe kujtëm për besimtarët. Dhikëra dhe të të spikuëm i shka është. Këtu Allahu Gjalluona të vëratin që edha Musaut a.s. e cilësoj me tri të sitë të rëndësishme. I tha furkan, qëka është furkan? është aj që mundëson të njohim të drejten nga e padrejta, të vërteten nga e pëvërteta, të mirën nga e keqëja. Do thotë, Allahu Gjalluona libët i ka zbritur për t'imsuar njerës i mi dalu gjerat. Nga se këtu libra janë daluës që në ndihmoj me dalu të mirën nga e keqëja edhe Koran një kam një lë Furkan, dhe me të dalot e mila dhe keqë. Pas e dhe thatë, dhe janë, dritë, dhe thatë, kjo liber është Furkan, pësa është Furkan, nga së është dritë, dhe si kur qënë e dritë, ne i shohem gjërat në ryshe, i shohem gjërat të aman në vendin e tyre, i shohem gjërat me madhësin e tyre të duhur, si janë realisht, ashtu edhe me liber dhote gjëlle uale. Njëni kur është në ersirë, mund të përplaset pa për ndonjë objekt. Nuk është gjëra si duhet. Mund të që për një gjë që është e vogël, ti duket e madhe. Një gjë që është e madhe i duket e vogël. Një gjë që është në katvanon në majt, tek për sipër zonën e djathtë. Një gjë që është lart i duket që është poshtë. E kështu është një kaos pastaj në në perceptimin e gjërave që e rrethon njeriu. Teksu rreth ndodhni në kësaj bote. Se njeriu nuk është i udhëzuar me libër Zotit që laxheralu. Realisht ka kaos din te ti nuk mundëm i kuptu gjitha të manë si kur se duhet. Për shamull, njëriju vetëm përmes udhimi të Allah Gjallonë e kuptën pozicion e vetë kërshia natyres, kërshia se që duhet. Ku është veni ti? Ku është ai realisht? Kur është në dritë, nuk e din? Kur është në ersinë, nuk e din? Kur është? Për daj në duhet të ndezim dritë në shpallës. Të i shohem gjitha si duhet. Dhe nëse nuk ar rrallisht nuk kemi përrituar nga shpallja si duhet dhe sa duhet. Dhe Allah tha, furkan që dhe lanë gjërat, pëse? Nga sot dhja, nga sot drit. Dhe drita kët, rrall e ka. Në mundësën të këshën gjërat si duhet. Të ecim si gurt ka Allah vre, në do tët e, drit. Nësi një nuk ka drit, në nërësir, ka mundësi me huqë rrugën. Për këtë është dhe thë pejga meri sëllë dhe sëllë dhe sëllë, ua kam lën Në çufsi përmboheni nuk do të humni kur. Libri i Allahut dhe Suneti i Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siqë na mundi si të humb me trejt, me ulaitit, na çufse hina ndrit në pik ditës. Si mundi? Si? As e sharrugë. Rrugën e kitë të trasuar, rrugën e kitë të treguar, mësimet e kitë të, ki të shpjeguara dhe, për ishe nën, djelit, shpales, dhe po i shë në drejtin e dielit, ditën e shpallës. Dhe het përpoti kuru ko drejt rrezikojmë të humbim drejtin. Të, të kuptojmë Mirë shpallë në Allah Gjalluola. Dhe i kërën i li mu të të kinë, dhe Allah Gjalluola dhe i kreni. kërën. Dhe i kërën është edhe, si kurse kemi të cekë në takimet e kaluarë. Përmendje. Ne përmendemi për të mirë të ka Allah Gjalluola me këtë liber. Nëm këtë liber në bëndë që të kemi emartë mirë të zutit, përmendemi me të mirë të këtë zutit të barë këtë ala. Shpallë e Allah të barë këtë, të vrati, ingjini që dikur e kështë të vratë i njilin e ka Korani, nga se ka liber për mbëllës i shpallëve dhe rani është deroguas i shpallët mërshme. Korani është për gjitho kodë dhe për shpallëve. Ande a që e themi për të vratën, për i njilin, e themi për Koranin, në këptim pozitiv për a që ka full Zotin e Koran, edhe më tepër, se që mund tut për libet e tjirë nga se Allah u gjenloj, për te ka full më shumë, si kurse do të të të të të për të devat shmet. Në thot, duhet një një që të këtë zemën e gatshme për të pranuar shpozën kështu, të jetë dritë për të daluës, të jetë përmendje, ngritje, odhëzim e kështë të mërat. Një, si kurse, po thotët Allah Gjallora për të vratin, thate për këra në fillim, huden lill mund të kin, në fillim të suzbekër Allah, thë, odhëzim për të devat shmet, në mëhon, devat kam frik për Allah, të barë këta, e rruhen nga dhenimi ti. E e kërë të ruhesh, më bruhesh. E kërë më bruhesh, o të zohesh. E kërë të zohesh, qarinë i sigurët, ku janë i së. Dhe Allahum, më bërëdhëm të thotë, alë dhëdhina, jë këshawë në rabbëhum bënë gajbë. Ata që, i druhën zotë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Shë shprejh kërë khashja, frik. Frik e një në rabit dhe i thune dhe khauf. I po dalim mes khauf e dhe khashja është. Se khashja, këtu që Allah ka pranë, është frik me dje. Ata që e njojnë Allahon, nda i druhën. Këtë një një komë të i të këtë frik në një rëzik që nuk e një. Nuk e një si duhet, oma e ka frik për ti. I po këtu këta e njojnë Allahon gjëllë uana. Dhe jo të më kaqë. Pë Nga se, ka njerë që e njojnë allanë, kuptem, njoh, e njojnë allanë gjellora si i, dhe mëllon, kriuasi, si, sunduasi, si fuqeshme, e, dhe, i sonduasi, si i fuqeshme, i mëdërishme, dhe pas e njojnë finë allanë gjellora, dhe pas taj njojnë allanë gjellora, i shtynë të adhurin allanë të barë e kotala, mi, por në mos njojnë të adhurimin dhe allanë gjellora, në mos njojnë të fesë allanë, pas taj mundën që me lejthit. Ka të se njojnë finë allan ponjuhë të thot ftoft ne këto dy do të bashkuan ta njohim Allahun dhe ta njohim fen Allahut ku të njohim të dyja ja kemi frikën Allahut e varekutala nga frika nga Allahut e varekutala dhe nga njohja për të e të di që në rrugën Allahut e varekutala dhe kjo frikë tashmë nuk është frika panikës nuk është frika të rëstimit por është frikë që sill detyrë knasi të siguri kjo është frikë e vërtetme që çetson kjo është frikë si e vërtetme që siguri e vërtetme çdo frikë tjetër ka humb sigurin kjo frikë është e sigurisë nga do të soma te për ja ke frikën e Allahut te barekuta me siguri me lzuari me qetje andaj ata që kanë frikën e Allahut te barekuta nuk e shohin prandaj kur kanë me pa Allah on xhelola kam qenë sigurt la khawfun alejk wala antum tahzanun sco frik per yves komerzi qase ju keni pas frik para semetaku e ata që nuk kanë pas frikën Allah, Allah, pa, kan Allah, kan pa, Allah e Allahut Allah te barekuta qara semetaku para semetaku nuk kanë pas frikën e Allahut te barekuta pse se kanë pas Allah xhelola ese kanë juft që na paos frikt mode kur tashojn. Denimin Allah te barukta. Kur tashojn, inimi Allah jalla jalu. E tani kjo frizë e çet frikë panikës e trishtimit dhe e kërcënimit Allah na ruaj. A dish kohso bukur Allah ne tretën këtë zan, çka do dikim në shpallës? Çfarë shpallja? Da si duhet neja të uzo me të përfitojmë nga shkolla. Andaj Allah jalla jalla ra thot u hum min asati mushfiqul. Ata gjithashtu pregaditen për ditën e gjykimit. Dhe ky libër Korani, që Allah pasaj në bëhem, thëtë, voha dhe adhikur më barak, kjo është liber, i bekuar, se kërët flasim në takim të veçan për këtë, e ka këndikim. Pra ti që përrezo në Koran, apo të shodh vikën dhe Allah gjallë me këtë këftim, këshje, apo një Allah më tepër, apo një fene Allah më tepër, apo, apo të shodh pregatit e përit në gjykimit, apo i përrujnjë Allah më tepër, e kështu më rad Ju thjesht vetëm lexojm dhe kalojm te faqeve pa ndikim. Po, le të dini për çfarë dohet më lezu. Mirë, po lexoni edhe për kë ndikim. Meditoni edhe këtë ndikim apo ndikon këtu Kurani tek ne dhe ne përzij shpallë Allahu dhe vëllazimi çajna solli. Allahu nai pasu zamratona, me mbush me frikë spektative ne bum nga ata që përgatiten për dalje para ti. E kur dalim, ti jemi nga ata që jemi të sigurt dhe të lumtur të shpëtuar. Qumse faqe bardh, assalamu alaykum.